Salmul 104 al măslinului Doamne, Dumnezeiesc este măslinul Tău, ca o aripă de înger este lumina Lui, ca o flacără ruptă din soare este coroana Lui. Doamne, tare ca piatra este sămânța credinței Lui, pline de mir sunt cuvintele Lui, ca un râu binecuvântat sunt uradele Lui.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 Doamne rodul sau cu iubire, mii de ani i-a dăruit și o ieșire prin muntele maslinilor pentru poporul cel Sfânt a pregătit. Doamne, izvor de soare este seva cea sfântă din El. Camile de neamuri sunt ramurile lui. Camile de frunze sunt credincioșii și lui. Camile de măsline sunt ucenicii lui. Doamne, peste păcate bol și moarte unde lemnul milei sale l-a răspândit și pe toți, după râvna și iubirea lor i-a răspătit. Doamne, prin sâmburii credinței ucenicilor Tăi, ființa Ta s-a înmiit și peste tot pământul ramurile cuvântului Tău ai răspândit. Doamne, neamul nostru, care cu mirul iubirii l-ai primit,